ставши руками в боки. Ви, ірландець? Богом присягаюся, сер, ніколи б цього не подумав. Судячи з вашого одягу і вишивки на сорочці, я скоріш сказав би, що ви мексиканець. Не розумію, що вам до мого одягу, містер Касіколхаун? Та коли ви вже облили мені сорочку, то я дозволю собі змити крохмаль із вашої. З цими словами, Мостанг рузяв свою склянку. І не встиг відставник капітан одвернути голову чи відступити вбік, як рештки мононгільського віскі залили йому обличчя, і він почав несамовито чхати, кашляти на неприховану втіху майже всіх, хто був у барі. Та схвальне перешіптування одразу ж змовкло. Тепер було не до розмов. І після кількох схвальних вигуків запала глибока тиша. Всі розуміли, що справа зайшла надто далеко. Ця сварка неминуче мала скінчитися поєдинком, і ніяка сила вже не могла його відвернути. Розділ 20. Небезпечна ситуація Діставши той алкогольний душ, Колхаун схопився за револьвер і висмикнув його з кубури. Та перше, ніж кинутись на супротивника, він на мить спинився, щоб утерти з очей віскі. Мустангер уже тримав в руці такий самий револьвер і стояв, готовий відповісти пострілом на постріл. Найполохливіші з присутніх подалися до дверей, штовхаючи один одного і кваплячись якнайшвидше опинитися на безпечній віддалі. Кілька чоловік лишилися в барі, просто розгубившись. Ще кілька – цілком свідомо. Бо були сміливіші і холоднокровніші, чи, може, просто інстинкт, самозбереження підказав їм, що при спробі втекти можна дістати кулю в спину. На кілька секунд знову запала така тиша, що чути було б, якби на підлогу впала голка. Така пауза часто виникає між рішенням і дією, коли свідомість уже зробила своє, а тіло ще тільки має почати. І може, якби зіткнулися інші супротивники. Ця пауза була б коротша. Люди менш досвідчені стріляли подразу ж. Але ті двоє, що стояли оце один проти одного, були не з таких. Обидва не раз бачили вуличні сутички, та й самі брали в них участь. І знали, як дорого часом коштує невдалий постріл. І той, і той твердо поклав собі стріляти тільки, напевне, так, щоб не схибити. Оце і спричинило паузу. Для тих, хто стояв на дворі, не наважуючись навіть зазирнути в двері, ця тиша була майже болісною. Звуки пострілів, які отот -от мали пролунати, послабили б напруження. Отож усі були мало не розчаровані, почувши натомість гучний і владний голос майора, одного з тих небагатьох, що лишились в барі. «Спиніться!» Звелів він тонном людини, яка не звикла до заперечень, і, вигопивши спіхов шаблю, Махнув нею поміж супротивниками. Не стріляйте. Я наказую вам обом. Опустіть револьвери, ані. То богом присягаюся, відрубаю руку першому, хто торкнеться курка. Спиніться, я вам кажу. Чому? вигукнув Колхаун, червоний від люті. Чому, майоре Рінгвуд? Після такої образи, та ще й від якогось злидня. Сварку почали ви. Капітане Колхаун, а мені начхати, однаково це йому так не минеться. Відступіться з дороги, майоре, ця сварка вас не стосується, і ви не маєте права втручатись. Он як? Слово мене. Генкокок, крос мене ви чуєте? Я не маю права втручатись. Слухайте, ви, містер Касіо Колхаун, підставний капітане, здається, ви забули, де ви? Забули, сер? Чи не уявляєте ви собі, що ви... У штаті Місісіпі, серед ваших благородних південців, які мордують своїх рабів. Тут, сер, військовий форт, де все підлягає військовим законам, а мене поставлено командувати цим фортом. Отож, наказую вам сховати свій револьверу Кубру, з якої ви його витягли. І зараз же? Зараз? Бо підете в мене на гаупт вахту, як найпослідущий солдат в гарнізоні. Онь як! Глузливо вишкірився південець. «Ну і чудовим же краєм має стати у вас Техас. Виходить, хоч би як тебе образили, ти вже не маєш права відплатити, не діставши на те дозволу майора Рінгвуда. Оце такий ваш закон?» «Зовсім ні», – відказав майор. «Я не з тих, хто не дає людям чесно звести порахунки. Ви і ваш суперник вільні застрелити один одного, коли вже вам цього хочеться, але не отак». Зопалу. Зрозумійте, містер Колхаун, що ваші стрільби загрожують життю інших людей, аж ніяк до них не причетних. Я і сам не хочу підставити себе під кулю, призначену на мені. Почекайте, доки ми всі відійдемо на безпечну відстань, а тоді паліть собі на втіху. Ну як, сер, таке вас влаштовує? Якби майор був іншою людиною, суперники навряд чи послухалися б. Та його поважали і як офіційну особу, коменданта форту, і як людину, старшу літами. До того ж усі знали, що він чудово володіє зброєю і не дозволяє нікому легко важити його наказами. І коли він витяг шаблю, то був не просто собі показний жест. Суперники зрозуміли це і обидва, наче за мовчазною згодою, опустили револьвери, хоча й далі тримали їх у руках. Колхаун стояв, насупивши брови, і скригочучи зубами, мов хижий звір, якому не дали напасти на жертву. Мустангер поводився спокійно і, хоч як це було дивно для ірландця, не виказував ні гніву, ні роздратування. «Отже, ви обидва наполягаєте на поєдинку?» – спитав майор, розуміючи, що залагодити сварку миром навряд чи можливо. «Я не маю до цього великої охоти», – скромно відповів Морріс. «Якщо містер Колхаун перепросить за те, що він сказав і зробив, нехай перепросить, він перший завівся», – озвалося кілька присутніх. «Ніколи в житті!» – бундючно промовив відставний капітан. «Касі Колхаун до такого не звик! Ха! Перепрошувати! Та ще й кого? У цю виряджену мавпу!» «Годі!» – вигукнув молодий ірландець вперше виказуючи гнів. Я дав йому нагоду врятувати своє життя. Він відмовився, і тепер присягаюся Богом. Один з нас не вийде звідси живий. Майоре, дуже прошу вас і ваших друзів залишити нас. Я не можу терпіти далі його нахабство. Ага-га-га-га-га-га, <пирали> глузливо засміявся Колхаун. Він дав мені нагоду врятувати своє життя. Вийдіть звідси. Всі вийдіть. Ось я зараз покажу йому. Стривайте. Гукнув майор, ненаважуючись повернутися до нього спиною. Так не можна. Ви ще, гляди, почнете стріляти перше, ніж ми вийдемо. На той час ми вже маємо бути за дверима. Крім того, панове, – провадив він, звертаючись до всіх, хто був у барі, – слід дотримувати певних правил. Якщо вони хочуть стрілятися, треба, щоб і той, і той мали рівні шанси, щоб були однаково озброєні і стріляли водночас. «А вже ж, а вже ж, так і має бути!» – в один голос підтримали його ті, що стояли навколо, і подивилися на суперників, чи згодні вони з цією пропозицією. «Ви не заперечуєте?» – спитав їх майор. «Я не можу заперечувати проти чесних умов», – відповів Ірландець, аж ніяк. «Я стрілятиму з цієї зброї, яку тримаю в руці!» – затято відрубав Колхаун. «Згоден, ця зброя і мені до душі». Озвався його супротивник. «Я бачу у вас обох шестизарядні револьвери системи Кольта, номер 2", сказав майор, подивившись на зброю в їхніх руках. «Поки що все гаразд до озброєнні, ви однаково». «Чи немає в них ще якоїсь зброї?» запитав молодий генкок, гадаючи, що у відставного капітана десь під ціртуком схований ніж. «У мене нічого більше нема», відповів ірландець так щиро, що всі повірили йому на слово. Очі присутніх звернулися до Колхауна, що, видимо, вагався. Він зрозумів, що треба зізнатись. «Ну, звісно», – мовив він, – «я маю при собі ножа. Ви ж не можете зажадати, щоб я віддав його. Кожному вільно битися тією зброєю, яку він має». «Але ж, капітане Колхаун», – не вгавав Генкок, – «ваш супротивник не має ножа. Якщо ви не боїтеся зітнутися з ним на рівних, то повинні віддати свій». «Певно, що повинен, певно, що повинен!» Почулися голоси «повинен, а то ж як?» «Ну ж бо, містере Колхаун», – заспокійливо мовив майор. Шість пострілів, цілком досить для будь-якої розсудливої людини, і холодна зброя вам ні до чого. Ви ще й не вистріляєте всіх набоїв, як один із вас, так бісу ніж!» Перебив його Колхаун, розтібаючись сюртук, діставши ніж, він пожбурив його в найдальший куток бару, а тоді хвалькувато, щоб залякати супротивника, додав. «Для такого розтєцькованого птаха він мені не знадобиться. Я покладу його з першого пострілу». «Почекаємо, поки дійде до діла. Отоді і поговоримо. Лякайте своїми гучними словами птахів, містере Колхау, на мене. Вам не залякати». «Покваптеся, панове. Мені вже не терпиться покласти край цим нахабним погрозам». Собака. не тямлячи себе, просичав благородний південець. Мерзенний ірландський собака. Зараз ти в мене завиєш і поповзеш в свою будку, я тобі. Як вам не сором, капітан Колхаум, перебив його майор, якого підтримали інші. Ваші слова непристойні і недоречні в порядному товаристві. Потерпіть ще хвилину, а тоді говоріть, що вам заманеться. А тепер, панове. Провадив він, звертаючись до присутніх. Лишилося тільки одне подбати про те, щоб вони не почали стріляти, доки ми всі не вийдемо звідси. Одразу ж постало питання: "Як це зробити?" За такої напруженої ситуації навряд чи досить було простої обіцянки. Супротивники, принаймні один з них, могли і не дотримати її і спустити курки раніше. Треба дати їм якийсь сигнал знову заговорив майор. І щоб жоден з них до сигналу не стріляв. Чи може хтось сказати, що б могло бути сигналом? Дозвольте мені, — озвався розважливий капітан Слоумен, виступаючи наперед. Нехай вони обидва вийдуть разом з нами. Як ви знаєте, в кожному кінці цього приміщення є двері, зовсім однакові. Потім один зайде в одні двері, а другий – в другий. І тоді нехай стріляють, але не раніше, ніж переступлять поріг. «Чудово, чудово, саме те, що треба!» – озвалося кілька голосів. «Але який буде сигнал?» – спитав майор. «Постріл?» «Ні». «Готельний дзвін». «Ага, краще і не придумаєш. Так усе буде по справедливості», – підсумував майор і рушив до дверей. Майнгот, майоре, зойкнув власник готелю, вибігаючи за прилавка, де стояв досі зацепенілий зі страху. Майн гот! Невже, панове, стріляти в моєму барі? А, ха, вони ж бити всі мої пляшки, мої чудові дзеркала, мій криштальовий годинник, що коштувати сто, сто двісті доляр. Вони розільяти мої чудові вина. Ах, ха, майоре, це розор'яти мене. «Маньго, цілком розр'яти!» «Не тривожтеся, обердоффере», – сказав майор, спиняючись. «Я певен, що всі збитки вам буде відшкодовано. Та хай там як, а зараз вам треба десь перебути, поки мене небезпека. Якщо ви залишитесь в своєму барі, вас дуже просто може продірявити сліпа куля, а це куди гірше, ніж розілляти ваші вина». З цими словами майор залишив наполоханого німця, і швидко вийшов на двір, де вже були обидва супротивники, що вийшли різними дверима перед тим. Обердофер недовго стояв на посипаній піском підлозі свого бару. Майже в ту мить, як майор зник за надвірними дверима, німець зачинив за собою внутрішній і порожній бар з його яскравими лампами, барвистими пляшками і дорогими дзеркалами, поринув у тишу, серед якої чути було тільки – Сокня кришталевого годинника. Розділ 21. Дуель між чотирьох стін. Залишивши бар, майор більше не втручався у приготування до поєдинку. Йому, командирові форту, не годилося сприяти дуелі і навіть наглядати, щоб було дотримано правил.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 Вони чекали незагально відомої фатальної команди. Готуй, стріляй, ні. Сигнал було вибрано інший, і нарешті він пролунав. Чийсь гримкий голос коротко гукнув Дзвони. Коло опиляного стовбура дерева, на якому висів готельний дзвін, можна було розгледіти три-чотири темні постаті. Почувши наказ, вони враз заворушились. І водночас із тим, як звелися і сіпнулися їхні ледь помітні в темряві руки, розлігся лункий удар, дзвона, той дзвін, що його досі чули тільки з радісної нагоди, коли він скликав людей на весілля, які символізують продовження життя, тепер лунав для всіх як провісник смерті. Довго дзвонити не довелось. Ще не відбринів перший удар дзвона. А люди, приставлені до нього, вже побачили, що їхні послуги більше не потрібні. Супротивники стрімголов кинулися у двері, наступної ж миті почувся різкий тріск пострілів та брязкіт розбитого скла, і люди коло дзвона, розваживши, що гомону й так задосить, покинули мотузку і разом з усіма почали дослухатися до того, що діялося в барі. Ніхто, крім самих супротивників, не бачив, як відбувалася ця дивна дуель. З першим же звуком дзвона вони зникли за дверима. Жоден не затримався і на мить. Це означало б показати себе боягузом. Адже на них дивилися сотні очей, і всі глядачі знали умову дуелі. Стріляти лише тоді, як перейде на поріг. Тільки суперники опинилися всередині, поєдинок розпочався. Пролунали перші постріли, і приміщення оповив дим. І той, і той лишилися на ногах. Хоча обидва були поранені. Притрушено білим піском підлогу забарвила кров. Удруге вони вистрілили також майже воднораз. Але вже навмання, бо не бачили один одного за димом. Потім ляснув ще один постріл, одразу ж за ним ще один, і... Запала тиша. Перед тим було чути, як супротивники тупають по підлозі. Тепер замовк і цей звук. Тиша тривала. Може, вони застрелили один одного, і обидва були вже мертві? Ні, ще два майже одночасні постріли сповістили, що супротивники живі. А та пауза виникла через те, що вони якийсь час не могли розгледіти один одного крізь дим і стояли вичікуючи. Жоден не озивався і не вирушився, щоб не зрадити себе звуком. Потім знову запала така сама тиша. Але цього разу ще триваліше. І знов її розітнули один по одному два постріли, а тоді стало чути, як важко впали на підлогу двоє тіл. З бару долинуло якесь вовтузіння, грюкіт перекинутих стільців, і нарешті ще один постріл, одинадцятий. І то був останній постріл. Люди на площі бачили тільки хмари порохового диму, що пливли з обох дверей, затьмарюючи світло ламп, та час від часу короткі спалахи, за якими лунав тріск пострілів ото все. Зате чули вони куди більше. Спершу тільки бамкнув дзвін, пролунали постріли, а тоді почулися й інші звуки. Раптовий брязкіт розбитого скла, гуркіт меблів, що їх перекидали суперники в запеклій боротьбі, топотінні ніг, по подощені підлозі, час від часу знов виляски револьверних пострілів. Не чули вони тільки голосів двох людей, чиї розбурхані почуття спричинилися до всього того шарварку. Дослухаючись до тих звуків та до проміжків тиші, якими вони переривалися, йорба не могла до ладу збагнути, що за ними ховається. Тільки з пострілів можна було здогадати, що діється в барі. Глядачі налічили їх одинадцять і, затамувавши віддих, чекали дванадцятого. Та замість пострілу почули голос мустангера Мій револьвер біля вашої скроні. Я маю ще один заряд. Перепросіть. Або готуйтеся вмерти. З цих слів усі зрозуміли, що поєдинок доходить кінця. Найсміливіші підступили до дверей і побачили разючу картину. Супротивники лежали на підлозі, обидва в закривавленому одязі, обидва поранені і геть знесилені. Пісок навколо них потемнів від крові, і на ньому з звивисті сліди там, де вони повзли один до одного, щоб вистрілити в останнє. Один з них у роздертих вольветових штанях, оперезаний червоним шарфом, трохи підвівшись над другим, тримав біля його скроні дуло револьвера і погрожував йому смертю. Отака картина постала перед очима глядачів, коли легеньким протягом між двома дверима винесло з бару Пороховий дим, і вони змогли розгледіти, що діється всередині. Одразу розвався і другий голос то був голос Колхауна, але вже не гучний, незухвалий, а тихий, жалісний, мало не шепіт. Годі чуєте. Заберіть зброю, я, я перепрошую. Розділ 22. Невідомий благодійник У Техасі дуель не дивина. Здебільшого надвечір третього дня про неї вже не говорять, а за тиждень і зовсім забувають. Певна річ за винятком самих учасників та їхніх родичів і близьких друзів. Так буває навіть тоді, коли в поєдинку зійдуться особи відомі. Шановні в суспільстві. А коли учасники дуелі люди нижчого стану, або ж, як це часто трапляється, чужі в тих краях, то про їхні звитяги часом забувають того ж таки дня. І вони лишаються тільки в пам'яті самих звитяжців, частіше одного цілілого. Та ще хіба котрогось нещасливця з публіки, що навернувся під сліпу кулю чи удар ножем, призначені на йому? Мені не раз траплялося бути свідком сутичок, які виникали просто серед вулиці, і бачити, як безневинні перехожі, що безтурботно йшли собі збоку, ставали жертвами тих диких дуелей. Були поранені, чи навіть і вбиті. Та я ніколи не чув, щоб винуватці діставали якусь покару чи відшкодовували за події збитки. Такі випадки звичайно відносять до розряду Нещасливих пригод Хоч Касі Колхаум і Моріс Джеральд З'явилися в селищі порівняно недавно Щодо Мустангера та його там взагалі Бачили тільки коли він час від часу приїздив до форту Поєдинок між ними збудив просто таки небувалу цікавість Про нього говорили цілих дев'ять днів Лиха й зухвала вдача відставного капітана І дивний спосіб життя Мустангера Зробили їхню дуель неабиякою подією, і переваги та вади кожного з них жваво обговорювали в селищі, а надто там, де вони пролили кров один одного – в готельному барі. Переможець здобув повагу і придбав нових друзів. Його супротивника підтримував мало хто. Більшість сприйняла наслідок поєдинку із задоволенням. Бо, хоч як недовго жив Колхаун у цій окрузі, але встиг уже дозволити своїм будючним нахабством не одному завсідникові бару. Майже всі вважали, що молодий ірландець провчив за дираку по заслузі і раділи з його перемоги. Як переживав відставний капітан свою поразку, ніхто не знав. У готелі на поготові його більше не бачили, і причина була всім відома він не показувався на люди не сорому а через тяжкі рани, що надовго поклали його в ліжко і, якби недобре лікування, могли б звести в домовину. Моріс Мустангер також мусив сидіти між чотирьох стін. Хоч його рани були і не такі небезпечні, проте йому довелось залишитись в готелі Обердофера і не виходити зі своєї невеличкої скупом вмебльованої кімнати. Незважаючи навіть на лаври переможця, власник готелю ставився до нього зверхньо, недбало. У хвилину свого тріумфу одразу ж після поєдинку Моріс знепритомнів від втрати крові. Вести його кудись було не можна. І тепер, лежачи в поганенькій готельній кімнатці, яку йому надали, він, можливо, часом думав про те, якою дбайливою увагою і розкішю оточено його пораненого суперника. На щастя, при ньому був Фелім, без якого йому довелося б зовсім скрутно. «Святий Патрику, це ж просто ганьба!» – обурювався вірний слуга. «Та яка ганьба! Запхати джентльмена в таку діру не більшу застіло! Такого джентльмена, як ви, паничу Моріси! А їжа, а питво, ой! Та перше ліпше годоване ірландське порося відвернуло б носа від такого! А знаєте, що потякає там унизу той старий дофер?» Мій любий, Феліми. Я не знаю і знати не хочу, що там каже внизу містер Обердофер. Та коли ти не хочеш, щоб він почув, що кажеш тут нагоріти, то притиж ж трохи свій голос. Не забувай, мій друже, що перегородки тут зовсім легенькі. Дощички і тиньк. Диявол їх бери, ті перегородки, хай вони згорять. Коли вам байдуже до того, що про вас кажуть, то мені так само байдуже, що мене почують. Чхати я на це хотів. Однаково той бісів, німчись когось занедбав вас. Гірше вже не буде. А все ж, паничу Морісе, я мушу вам це викласти, щоб ви таки знали. Ох, раз викладай. Що ж він там такого каже? А ось що, я сам чув, як він казав одному із своїх приятелів, що змусить вас заплатити не лише за кімнату харше прання, а й за розбиті пляшки, посуд, дзеркала геть за все, що там побили і потрощили того вечора. «За все мене?» «А тож вас, пане Чуморісе!» «А з того Янки не візьми і пенса, от така підлота, тільки кляти Німчисько і міг таке вигадати!» «Коли вже хтось має платити, нехай платить той, хто винен, а не ви, нащадок Джеральдів з Балібалаха!» «Сто болячок йому на голову тому бісовому доферу!» «А він не пояснив, чому платити маю тільки я? Ти не чув? «Він каже...» «Ви в нього, мов, та синиця в жмені. І він вас не випустить, поки не заплатите по рахунку». «Ну, щодо цього він трохи помиляється. Мабуть, доведеться йому піти зі своїм рахунком і до журавля в небі. Я згоден заплатити за половину збитків, не більше. Можеш так йому і сказати при нагоді. А як по правді, Феліме, то не знаю, де взяти грошей і на те. Певно, там багато чого перебито». Пригадую, щось дуже брящало. Чи ти дзеркало розбилося, чи годинник, чи ще там щось? Велике дзеркало, пани, чує, якась кришталева цяцька на годиннику. Кажуть, вона коштує двісті доларів. Та я не вірю, мабуть, і половини не потягне. Ой, навіть коли так, це для мене найближчо. Нанадто тепер в цій скруті. Боюся, Феліми, доведеться тобі поїхати на Аламо і привезти дещо з наших реліквій. Щоб виплутатись із цієї халепи, я змушений буду продати свої остроги, срібний келих, а може й рушницю. Та що ви, паничу, як же ми будемо жити без рушниці? Ну, якось проживемо, друже? Мабуть, їстимемо конину. Ласо нас прогодує. Та їй Богу, це не буде гірше за харчі старого дофера. У мене після них щораз кульки в животі. На цьому розмова урвалась. Хтось раптом, не постукавши, відчинив двері. На порозі з'явилася досить брудна прислуга, важко було визначити з вигляду чи то чоловік, чи жінка, з плетеним кошиком у довгій жилевій руці. «Що це таке, Гертрудо?» – спитав Фелім. Він, як видно, вже знав служницю. «Джентльмен, джентльмен, Гертрудо?» «Не знаю, майнгер, незнайомий джентльмен». «Джентльмен? Хто б то міг бути? А ну поглянь, що там, Феліме?» Фелім відкрив кошик і подав господареві. Кошик був чималий і важкенький. Там стояло кілька пляшок, як видно з вином та іншими напоями, а між ними видніли всілякі ласощі, і совдощі, і інші делікатеси, вироби кондитера, кухаря». У кошику не видно було ні листа, ні записки, але, судячи з того, як гарно і ретельно все було спаковано, його приготували жіночі руки. Моріс перебрав, роздивився все, що там було, як гадав филім, щоб визначити його вартість. Насправді Мустангер найменше думав про те. Він шукав записку. Та записки не було, взагалі ні клаптика паперу, навіть візитної картки. Щедрий вміст кошика – все воно нагодилося дуже до речі – свідчив про те, що його прислала людина заможна. Але хто б то міг бути? Моріс думав про невідомого благодійника, і в його уяві не самохідь поставав прекрасний образ. Невже то був дарунок від Луїзи Пойндекстер, Хоч таке й здавалося малоймовірним, Проте він ладен був повірити, і серце його солодко завмирало. Та що далі він думав, то виразніше розумів, яке неймовірне те його втішне припущення. Надія танула, і від неї лишалася тільки слабка, примарна тінь. «Джентльмен приніс», – мовив Фелім, чи то сам до себе, чи то до господаря. «Вона сказала джентльмен». Як на мене, то дуже щедрий джентельмен. А от хто він? Як, по вашому, паничу? І гадки не маю. Хіба що хтось з офіцерів форту? А втім, навряд чи хто з них міг подбати про мене в такий спосіб? Ваша правда, то не вони. Ніякий не офіцер і ніякий не джентльмен пакував цей кошик. А чому ти так думаєш? Чому я так думаю? Ой, паничу. Ви ще питаєте хіба не видно, які ніжні пальчики це робили. Погляньте лише, як гарненько все позагортано. Чоловік так ніколи не зможе, ні, це зробила жінка. І я ладен присягтися, що справжня дама. Дурниці Феліми. Я не знаю жодної дами, що могла б виявити до мене таку увагу. Ось що вже неправда, то неправда, зате я знаю. Та й чи не була б то чорна невдячність? «Якби вона не подбала про вас після всього, що ви для неї зробили. Чи ж не ви врятували їй життя?» «Та про кого ти говориш, Феліми?» «Ой, не прикидайтеся, паничу. Ви ж добре знаєте, що я кажу про ту кралю, яка приїздила до нашої хатини на плямистій кобилці. І ви ж таки їй ту кобилку подарували, і не взяли за неї ані цента». «Та коли не вона прислала цей кошик, то Фелімоніл найбільший дурень з усіх, що народилися в Балі-Баласі!» «Ой, би мене, сила Божа, паничу!» – згадав я оце наш рідний край і подумав, «А що сказала б ваша голубоока Любка, коли б дізналась, в якій ви тут небезпеці?» «Де та небезпека? Все вже минулося!» Лікар каже, що за тиждень я зможу виходити, отож, хай тебе це не турбує. Та ні, паничу, я ж не про те, ви самі знаєте. Здається мені, у вас інша рана, не від свинцевої кулі, а від прекрасних очей. А може, ще хтось має таку саму рану, тим-то і прислав вам оце все. Ти кругом помиляєшся, Феліми. «Певно, цей кошик принесли з форту, та й хоч би хто його прислав, нам нема чого з ним церемонитися, а ну берімося, покуштуємо, що там є». Хоч з якою видимою втіхою ласував поранений присланими наїдками та напоями, проте ще більше тішили його власні думки, мрійні здогади щодо людини, якій він мав дякувати за той чудовий дарунок. «Чи то справді була молода креолка?» Родичка і, як казали, наречена його найлютішого ворога. Навряд чи це можливо. А як не вона, то хто ж ще? Мустангер віддав би коня цілий табун все на світі, аби тільки знати напевне, що то дарунок Луїзи Пуендекстер. Минуло два дні, а таємний благодійник так і лишався невідомий. Згодом поранений отримав ще один приємний сюрприз, дуже подібний до першого. Такий самий кошик, а в ньому знову пляшки та свіжі ласощі. Спробували й цього разу розпитати служницю Німкеню, але з тими ж наслідками джентльмен приніс той самий незнайомий джентльмен. Додати вона могла тільки те, що джентльмен був дуже чорний, у капелюсі і під'їхав до готелю верхи на мулі. Скидалося на те, що Мустангар не дуже зрадів з такого опису невідомого благодійника, але своїх думок з цього приводу він не звірив навіть Фелімові. Та ще через два дні, коли з'явився третій кошик, його привіз той такий чорний джентльмен у глянзуватому капелюсі й верхи на мулі, Морісові думки повернулися з небес на землю. Цю переміну спричинив не вміст кошика що нічим не різнився від двох попередніх, а зміст записки, прив'язаної стрічкою до плетива. То це всього-навсього Ісидора. Пробурмотів Мустангер, побачивши напис на згорнутому папірці, потім з байдужим виглядом розгорнув його і став читати. Записку було написано по-іспанському, ось її дослівний переклад. Донові Морісіо Джералду. Цей тиждень я гостювала в дядечка Сільвіо. Там я почула, що вас поранено і що в готелі не приділяють вам належної уваги. Прийміть, будь ласка, цей скромний дарунок як пам'ятку про ту величезну послугу, яку ви мені зробили. Пишу, вже сидячи в сідлі, і зараз мій кінь понесе мене додому, до Ріо Гранде. Мій благодійнику, рятівник мого життя і ще дорожчого для жінки честі. Прощавайте, прощавайте. Ісидора Каворубіо делос Лос Ліанос. Спасибі тобі, мила, Ісидора, тихо мовив Моріс, згортаючи записку і недбало кидаючи на ліжко. Завжди вдячна, дбайлива, добра. Якби не Луїза по індекстер, може я й покохав би тебе. Розділ 23. Клятва помсти. Нудячись у своїй кімнаті, Колхаум не міг би похвалитися такою відданою турботою про себе. Хоч і лежав він серед розкошів, проте знав, що немає такої людини, якій він був би дорогий. Доденься душі себелюбний, він не вірив у приязнь і не мав друзів, і тепер, прикутий до ліжка, а як він знав, воно могло стати і смертельним ложем, карався думкою, що нікого не обходить чи лишиться він живий, чи помре. Коли до нього й виявляли якесь співчуття, то тільки з родинного обов'язку. Та й навряд чи могло бути інакше. Його поведінка щодо двоюрідних брата і сестри не прихиляла і їх до нього, а його дядько, гордий Вудлі Пондекстер, почував до колхауна мало не відразу, змішану з підсвідомим острахом. Щоправда, це почуття виникло у плантатора не так давно. І причиною його стали особливі стосунки між ним і племінником. Як уже мимохідь згадувалося, то були стосунки боржника і позикодавця. І в ролі боржника опинився старий Пондекстер. Той борг поступово так зріс, що Касі Колхаун уже став фактичним власником усього маєтку Каса Дель Корво. І першу ліпшу мить міг заявити на нього свої права. Добре розуміючи цю свою перевагу, Колхаун останнім часом використовував її, щоб домогтися руки своєї двоюрідної сестри Луїзи, в яку він давно вже був безтямно закоханий. Він переконався майже напевно, що сама дівчина нізащо не погодиться стати його дружиною. Вона лишалася байдужою до всіх його залицянь і навіть не завдавала собі клопоту приховувати свою байдужість. Тоді він пустив у діло свою особливу владу над її батьком і твердо постановив собі не відступатися і не приймати жодних заперечень. Дуже не дивно, що лежачи з тяжкими ранами в ліжку, відставний капітан не був оточений такою дваливою увагою родичів, яку не могли б виявити до нього за інших обставин. Поки над ним тяжів страх смерті, а так воно і було якийсь час, Колхаун начебто трохи полагіднішов до своїх домашніх, але... Той мирний настрій тривав недовго, і тільки но нохворий відчув, що починає одужувати, до нього знову повернулася вся його вроджена злостивість, ще й посилена гіркотою недавньої поразки. Він завжди любив хизуватися своєю зухвалістю, верховодити в будь-якому гурті, що збирався навколо нього, і сама думка про те, що тепер ніхто в Техасі не повірить у його вищість, боряче крайла йому душу. Показатися переможеним в очах усіх дам, селища, надто в очах коханої жінки, та ще й зазнавши поразки від того, кого він вважав своїм суперником в коханні, якогось безрідного пройдисвіта, знести це було йому понад силу. Певно, така ганьба пригнітила б кожного, що ж до колхауна, то його мало не корчило з люті й гіркої досади. Та він і не думав опанувати себе, як зробив би на його місці хтось інший. Коли вже він не уникнув тієї ганьби, то міг помститись її винуватцеві і вирішив будь-що це здійснити. Отож, ледве відійшовши від страху за своє життя, він почав невідступно думати про помсту. Моріс Мустангер повинен умерти, як не від його околхау нової руки, то від чиєї з іншої. Можливо, від руки людини з цього ж таки селища, він знав, що знайти спільника буде неважко. В широких праріях Техасу не менше найманих вбивць, ніж по італійських містах. Хоч як це прикро, але немає такого місця на землі, де золото не скеровувало б кинжал вбивці, а золото колхаун мав, більш ніж досить, щоб здійснити свій чорний задум, і саме на нього покладався. Лежачи сам один у своїй кімнаті, Підставний капітан докладно обмірковував план убивства Мустангера. Він не мав наміру вчинити це власними руками. Зазнавши поразки, він боявся зітнутися знову з тим самим супротивником, навіть якби трапилась нагода напасти несподівано. Після поєдинку з Мустангером у ньому раптом прокинувся боягуз, і він потребував співучасника чужої руки, що завдала б удару замість нього. Як на те він знав підхожу людину, принаймні вважав її за таку то був один мексиканець, що саме отаборився в селищі Мустангер, як і Моріс, але з тих, з ким молодий ірландець волів не заходити в стосунки. Загалом люди цієї своєрідної професії мають в Техасі лиху славу це, здебільшого, мексиканці або метиси, хоч трапляється серед них і французи та американці. Майже всі вони – покицьки цивілізованого суспільства, а не рідко і карні злочинці. І, можливо, для декого з них це неспокійне і небезпечне діло є засобом заглушити гризотини нечистого сумління. Коли ці люди живуть в селищах, вони, звичайно, не дають спокою іншим своїми нескінченими п'яними сварками, бійками, а зустрітися з ними десь в безлюдній прерії просто таки небезпечно. В історії Техасу відомий не один випадок, коли мустангери, збившись у гурт, на якийсь час ставали справжньою бандою розбійників і перевдягнені та загримовані під індіанців грабували подорожніх. Саме з таких був і той мексиканець, про якого згадав Касі Колхаун. Відставний капітан запам'ятав його, бо не раз бачив в готельному барі. Зокрема, і того вечора, коли сталася дуель. Був мексиканець серед тих, що несли його на ношах додому, і з деяких слів, кинутих ним на адресу Моріса Мустангера Колхаун, зрозумів ця людина ірландцеві аж ніяк не друг. А вже згодом дізнався, що мексиканець ненавидить Моріса Джерелда так само люто, як і він. Обміркувавши все те, відставний капітан запросив мексиканця на розмову. І відтоді вони часто зустрічалися і щось обговорювали, замкнувшися в колхауновій кімнаті. Ніякої підозри ці відвідини в домі не викликали. Та колхаун проте й не турбувався Його гість торгував кіньми та рогатою худобою, і в них могли бути свої справи. Так розважив би кожен. Так, зрештою, вважав спочатку і сам мексиканець. Бо в першій їхній розмові йшлося майже тільки про справи. Хитрий південець і не думав отак відразу розкрити свій намір перед незнайомцем. І тільки наприкінці, коли було укладено дуже вигідний для мексиканця контракт на купівлю коней і йому подали на вибір різні напої, почав обережно розпитувати про його взаємини з Морісом Устангером. З цієї першої розмови відставний капітан довідався цілком досить, щоб упевнитись, він міг, Розраховувати на допомогу цієї людини в усьому, що буде йому потрібно аж до вбивства. Мексиканець не приховував своєї ворожості до молодого ірландця, і, хоч певної причини її він не назвав, з окремих натяків у розмові Колхаун міг здогадатися, що причина їхньої ненависті до моріса Джерелда одна, та сама, яка споконвіку ще від часів стародавньої Трої викликає розбрат між чоловіками. Жінка. Прекрасною Єленою в цьому разі була якась чорноока сеньорита, що жила на Ріо-Гранде, куди Моріс Мустангер час від часу їздив у справах. І та сеньорита почала віддавати йому перевагу перед своїм співвітчизником. Мексиканець не назвав ім'я дівчини, та Колхаун, слухаючи його розповідь, нишком сподівався, що ті... Сеньориті пощастить полонити серце його суперника Мустангера. Поки відставний капітан одужував, між ним і чоловіком, що мав стати знаряддям його помсти, відбулося ще кілька розмов, і певно вони мали досить часу, щоб дійти згоди і все обговорити. Дійшли вони згоди чи ні, і які були їхні диявольські задуми, проте знали тільки вони самі. А люди навколо помітили одне, що відставний капітан Касі Колхаун і Мігель Діас, відомий на прізвисько Елькойот, начебто дуже заприятелювали між собою, і майже всі дивувалися з цієї взаємної прихильності, яка не обіцяла нічого доброго. Розділ двадцять четвертий на асотеї. На техаських плантаціях лежнів немає. День там починається зі сходом сонця, і дзвін, гонг чи пастушачи ріжок, скликаючи темношкірих трударів до праці, водночас піднімає з м'яких ліжок і їхніх господарів. Так було заведено в каса дель корво за попереднього власника. Так лишилося і тепер. Щоправда, сім'я американського плантатора зберегла цей звичай не з поваги до традицій, а з вимог самої природи. В цьому краю майже вічної весни просто шкода гаяти в ліжку чудові вранішні години. Для відпочинку або ж сієсти тут призначено після полудневий час, коли все в природі никне під яскравим усміхненим сонцем не переситившись його надто щедрими дарами. Та на світанку все живе знову радо вітає перші сонячні промені. Тропічні птахи розпушують своє барвисте пір'я, квіти розгортають зарошені полістки, підставляючи їх під палки цілунки сонця. Вся природа знову славить це сліпуче божество. Чарівна, мов барвиста пташка серед зеленого листя, Прекрасна, мов квітка прерії, була і та, що цієї вранішньої години з'явилася на асотеї Каса дель Корво. Сама вранішня зоря, яка щойно встала зі свого рожевого ложа, не зрівнялася б свіжістю з молодою криволкою, що стояла, звернувши погляд до небокраю, за якого поволі випливала гаряча золота куля Техаського сонця. Вона стояла біля самого краю асотеї, і рука її лежала на кам'яному парапеті, ще вологому від нічної роси. Перед її очима був сад, обведений блискучою дугою річки, далі високий крутосхил протилежного берега, а ген за ним широка неозора прерія. Чи дивилася вона на той краєвид, яким не можна було? Не милуватися? Ні. Дівчина не помічала навіть сходу сонця, хоч здавалося, ніби вона, мов ревна язичниця, вийшла помолитися йому. Чи слухала вона дзвінки співи пташок, що линули з саду та навколишніх гаїв? Ні. Вона не чула і не бачила нічого довкола. Стояла й дивилася перед себе невидющим поглядом, а думки її блукали десь далеко. Серед ясного блакитного неба не було й хмаринки, а на її чолі лежала темна тінь. Навколо весело щебетали пташки, а в її очах застиг смуток. Вона стояла сама. Нікому було помітити її сумний настрій, Нікому спитати, чого вона сумує. Причину виказали кілька пошепки мовлених слів, Що ніби не самохідь злетіли з її уст. А може, може він тяжко поранений? Може навіть смертельно? За кого ж вона так тривожилась? Чи не за того пораненого, що лежав у кімнаті внизу, зовсім близько від неї, за свого двоюрідного брата Касія Колхауна? Навряд чи це було так. Ще напередодні лікар сказав, що небезпека минула і поранений незабаром одужає. Та й кожен, хто почув би далі її сумний монолог, дуже скоро допевнився, що вона має на думці когось іншого. А я, я не можу навіть послати когось до нього. Не можу довідатись, як його здоров'я. Я не довіряю нікому з наших людей. А що, як він лежить? Хто знате, занедбаний, без догляду? Якби ж я могла послати йому хоч записку, хоч що-небудь, але так, щоб ніхто не знав. І де ж це подівся зепстамп? І наче якийсь інстинкт, Підказував їй, що Зепстамп осьось може приїхати. Луїза звернула погляд на рівнину за річкою, де проходила дорога, що сполучала форт Інж з плантаціями на понизі Леони. Та дорога тяглася через прерію віддалік від річки і наближалася до неї тільки в одному місці – там, де річка круто вигиналася, врізаючись у крутий берег. У напрямі форту Дорогу було видно десь на півмилі, і там її перетинала стежка, що вела через брід до гасієнди. З другого боку, вниз по річці, відкрита прерія тяглася приблизно на таку саму відстань, а далі починалися зарості, і вже годі було щось побачити. Дівчина видивлялася на дорогу в напрямі форту. Зебстамп мав би з'явитися звідти. Але там не видно було ні його, ні взагалі душі живої. Засмучуватися Луїзі ніби й не було чого, адже Зеб не обіцяв їй приїхати. І дивилася вона туди тільки з якоїсь несвідомої спонуки. Та трохи згодом уже щось інше змусило її повернутися і пильно озирнути рівнину з другого боку. Якщо вона сподівалася побачити там когось, то цього разу її сподівання справдились. Там, де дорога виходила із заростей, між деревами з'явився якийсь вершник. Спершу дівчині здалося, що то чоловік, одягнений начебто на арабський лад, але придивившись пильніше, вона з певністю розпізнала у вершнику жінку, хоч та й сиділа в сідлі по-чоловічому. Обличчя вершниці запинав прозорий шарф, і його майже не було видно, та все ж Луїза розгледіла гарний овал смаглявого обличчя, рум'янці на щоках і променисті, наче зорі очі. Ні довгий шарф вершниці, що вільно спадав додолу, ні її незвичайна поза в сідлі, не могли приховати від Луїзи того, що і постать у неї не менш гарна, ніж обличчя. Кроків за десять позаду вершниці їхав чоловік на мулі. З його одягу і з того, на якій віддалі він тримався, неважко було здогадатися, що то всього лише слуга. «Цікаво, що це за жінка?» – тихо мовила Луїза Пойндекстер і швидким рухом піднесла до очей лорнет, щоб краще роздивитися дивну вершницю. «Хто вона така?» – повторила замислено, і, опустивши лорнет, дивилася далі вже простим оком. Звичайно, мексиканка. А чоловік на мулі – її слуга. Певно, якась знатна сеньора. А я думала, що всі вони виїхали на той бік Ріогранде, до Мексики. В руках у слуги кошик. Цікаво, що там може бути? І чого вони їдуть до форту? Чи то до селища? Вже втретє на цьому тижні я бачу, як вона тут проїжджає. Мабуть, звідкись із плантацій на пониззі. І що за чудернацький спосіб їздити верхи? Боже ти мій. А втім кажуть, що всі мексиканки так їздять. Що якби і мені спробувати? Ну, звичайно, цей спосіб куди зручніший, але в Штатах, напевне, сказали б, що він не для жінок. Уявляю собі, який... Крик здійняли б наші пуританські матусі. <рик> Та сміх молодої креолки одразу ж урвався. На чоло її набігла тінь, так наче хмара заслонила сонце. Але то не був смуток, що потьмарював обличчя дівчини Досі. Щоки в неї нараз поблідли. Мабуть, її турбувало щось не менш серйозне. Причину цієї раптової переміни можна було пояснити тільки рухами огорнутої шарфом вершниці по той бік річки. За хвилю перед тим із кущів край дороги вискочила вилорога антилопа, і враз спустилася навтіки, а вже наступною миті чудовий кінь мексиканки повним чвалом гнався за сполоханою твариною. Тим часом вершниця, зірвавши з обличчя шарф,